فان كان من قها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ده دي مکہ کی آیات سے مناسبت آوازیں مکہ کی آیات کے دام سے ذکر ہوا ہے الطلاق مرتان انسان خزد ازان سر ایسارو لشی بغیر دنکانا بس رجوع دو کی نو دقا مسئلہ ذکر اوز دل پر دا مسئلہ ذکر گئی چی دا دا ایسارو لدائی اختیار پر ترکمہ بوری دا مسئلہ ذکر گئی چی ترسو طلاق و کوئی دو اختیار شد نو دی آیات که اللہ فرمائی چی فا ان تلقہا فلا قدرین کارت بانی طلاق پدریم تر تکلاګ ور نو بیا دغه لپاره وځو ور رجو سره چې دوت رجو کې دوه ګواهان کړي دا معزه کړ یا اې سره داسې تعلق ساتي چې په دې داسې خبرې ترې یا داسې تعلقات ترې چي په دې دا واپسه خزګلا ند درېم تکلاګ دا بیا دغه لپاره په دې خبرو باندې نه محک کے قواعد دولت اعلٰی طرح اراسرہ ختم ورک دې دریمې سری یورپیا یا دریم طلاق اعد خلائف په صورت باندې شي خو باندې دریم طلاق چیکل د ورک وخت لري محترم کنایجی سریه دی وجه درم کلاکه ورنه کلاکه تحلیلل دغه پردا بیا حلل پرجا سره بیا کار نکېږي او رجوع بیا کار بیا مقاله حل علی دی نو الله فرمای حتا تن کې غیر ترجیح جدا خدا اما تعلق په یعنی نکاح کې تعلق په ساتي زوجین غیرو دبل خاونسر نو دا مسئل شوس بس شریعت دا مسئل زکر کلا چه دا حضر از حرام ادا حرام ادا حرام ادا حرام ادا چه در امتلاح کے وارد در ختمی کنو دا شریعت علاج و غا چه دا خزین دا اول پر حرمت ختم شیعو غوا سر بیا نی کهو که دا علاج دک کهو حتا تن که حضر جن غیب تردی چه دا نی کهو که دبل خوان سر الا و نوزی تارید حلاله ویلی کی حلاله آم طور علماء تا حلاله ویلی قرآن نامس اللہ زکر ویلی ایک ورعید سا در حلالی شرعیی پورا طریقی بانی یو سیح حلال نایو دا سا حلاله دا جایغبس خلق عجزان او په جناکی متلاشی چې کوم مخصوص صحیح طریقې شرعیه طریقې راځي چې کله حوند رم په لاکړه نو داب د دې حوند نه عدت دی کی عدت کماښو می په ګړې نه چ مشمولهږي او کماښو مایا بدای ځاناندہ بیماری ناراضی او یا کله بنارای ناراضی درې میاړتوري شي عدت پل تیر کی دا دے خواننا دا دے تلاکینی چکم درے تلاکی وار کونیدی دا دوپ پوربانی دن آید تیر کی نو بیا با اگر لرشی دا بل سر نو چکال بل سر کی نو اگر سر نکاو پا جولی رانوید اگر سر یا هغه تی نه مرشد د هغه برابر و د هر تر ته نکاح شوه چې درنه دا لپاره نکاح دا څه به واسي بس خبرته لړو پادشاه نه ته برابر شو اوس امر د خژتي پادشاه یا اغه سره بحن حمদুল্লাহ مال ته مالک نه په دې دا انا بیا تلاقه شو درې تلاقه یا یو تلاکی ورکو خدای نه چې بس یو تلاکی ورکه د انا مدت برابر شي جدا شي یا درې تلاکی ورکه د انا مدت برابر شي خو چې اگر تلاق ور کیو دا انا عدت برابر شي بیا دایا په څیر دا انا عدته په دغه طریقه یا مددا درې میشتیا مشم مساله شو اما شوږي خدای څنګه چې کله عدت برابر کیدا ده اولو قوان ده برخلا خودیزه کی یو خبریا دو ساته احادیث این آغرا غیر ده او قرآنم اغیطا اشاره کرده یو بل سر نکا ده نو پزاو کی بلی نکا تا اشاره ده جو بل سر بل نکا تا یو نکا کولی بل سر او بلتن که حمد تکتن که ها اصل که موخو پختو کی, موخ کی نکا توایو خو عربی که در دی نکا دیتن که هم اطلب داغس اتعلق تعلق لی اتعلق کا سپیجن ہے داغس اتعلق ساتھ لی چی داغس اتعلق اُس ساتھ لی و دو خبریو سر نکاہ کہ ایسر ات نکاہ نجتاوی جابو قبولو کو خبر ختم نا بابل سر سڑے بابل سر تعلق ساتھ لی چکم مخصوص تعلقات دخز او دخاون لی او داغین او طلاق پر دیا ادت بیا پر دخاون نو حدیث کی تنکہ حتی اس تمام انا کو حتی تب خلاچہ ور کر ور داخل شی تعلق او نکاح کی اشارہ زوجن لپست اشار تم نہ سر نکاح رالا تو قران میں ثابت شو دا تعلق هم صادل چ دم قاون نکاح کی داخل سر نکام و سر نکاح کی او دم هاون نو سر تعلق کو صادق تاګه نرست جوڑ رانی شی طلاق ور یا ہر حال ارت جو شی پو او اوت عدت تیر کی یا عدت نسل رو میشت زی تیر دغه د وفا د دفع دکري نو دغه نه رس په یاد له وبي نو حديث کې دې اشاره او قران کې به اشاره چې بل سره به نکاح کوي او تعلق په ساتيو حديث کې دې اشاره حديث ته د موږ ته علماء او تحديث د ابراهيم رقعي عائشه هغه فزين دک عائشه چې کوم د نبوي اسلام بيبي بل یو زنا نو هغه نکاح کوي دا رې کاه کوله چې سره امرا تو رې کاوه ته مليو حديث دې امرا نو هغه درف عشر نکاح کړي واه چې کله دا سره نکاح شو ناغو ورته طلاق وکړي چې کا غل او طلاق ورته خدای خلي مند ترځ یو چې هغه طلاق ورکو نه دا غي نکاح وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل صحابي ده الله ابن زبير رضي الله عنه زبير ابن زبير چې کله ده ابن زبير سره نېکاو په پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم او ماته غره اشاره ده پیغمبر اسلام ته ده شکر ده عبد ابن زبير بارکې دا کپڑے ده څو پوزو چې هغه ځان نه مونږه مگر هغه لرلاسه اودي کپڑے پلیس کیږي او خبره ته اشاره واه عبد الله ابن پیغمبر اسلام او ښاندل مسکیش حدیث کې راځي پیغمبر اسلام مسکیش سلام پیغمبر اسلام دغه کمل چې اتری دینه ارجو ترجیع اله رقعه تدابوا له چې اقل من بني خاون سره نکای وکړ او دا معلومه غوین خاون سره نکای کړو او د نکای حدیث نه نکاح پیغمبر اسلام متو الفاظ او غی کی اشاره او په تعلق ساتلکا پیغمبر علیہ السلام متو الا دس نشی کی ده حتا کزو کی وسیله تکا وسیله تهو حتا کزو کی تر جتو اس رکی داوود بن غوټه او وطو، ته کزو کو وسیله تکي او اصل کی گبنټه اصل اصل کی زمین ته وی او وسیله گبنټه پیغمبر السلام یو خبر ته اشاره کایه باندې ته سکه کې تم اسلام نه چاستا د بنت وسکه د بنت وټه وسکه تدغه وسکه نه داګي نرسته بته لومبني خاون سره واپس کړې نو مطلب دا حدیث نو معلومي کې چې دریم خاون سره بنې کاګي هغه تعلق ساتي او د قران نه دا معلومي کې دو جننه نه كامله معلومي ده ته که نه تعلق معلومي کې چه خبر اغو کی او ده اغیه نرست و اغمل شه یا طلاق و اغیه نرست و ادتر شه و ده اغیه نرست و بیادارون بنی حوان ده ترحلان ده ده علال شرعی طریقه او صحی طریقه او ده ده خدا پاک ده قرآن طریقم ده او ده نبی علی السلام ده حدیث طریقم ده او زمون ده احناق صدر فکر مسلم ده کدی کدی مليان اجزان په غلطه کې مبتلا شي د معنی والے دلاق ور بلایې د نیته ردت قبل سرنيکاني کیه دارک علم بني دت بل سرنيکاو هغه دلیل هغه سرنيکاو کیږي چې هغه او بس هغه راغلی دا کی نو بیا د عذره لایې د نی د بني سرنيکاو الا له قبل بخوده نا له وس دان داوند دای نه کاشه ویل هم در دې مشولم دې مزګونه شو چې د لونبني په قدرت کې د قدرت کې نګان کې نو دې مخه ځه پونش ا دې لونبني سره بیا زګونه شو چې هغه د پر انو وی مونږ غلرو ما ته یی چې بس دلته لمزه زاله کارسمه مونږ یم بلې په پرو کې سيرو بس, بس دې نه تلاق ورکلې بل لا که څه په د باسر نکاح ورکلې او بس تقریبا هرما نکاح ول او د بیا مې ذکر ول او د مصالح سره نکاح طالب حرام به حرام, حرام, حرام باندې ورکاڅه دا مولا د برحال علیګي نه نسید تریقاو مدکشو در امبی خاون ناعدد تیو کی در اعدد نرستو دویم سر نکاو کی در نکاو نرستو تعلق اسی تعلق نرستو در دویم ولی آن در دویم نبی اعدد تیو نرستو دیا دو جو رمبی خاون سر داخل سبولیش نکاو پولیش ایو مسئلہ پر آیات کتا ذکر کیجی دیتاوی لکیجی مسئلہ دا حلالی و پدے باندے زور و شور صور اگر مکلدین اعلم جدا الحدیثی و تویزان تا الحدیث وی خوب وارال دا حیلم نا اجزان خالیوی و قرآن او دا حدیث مسئلہ و صحیح مسئلہ انا دا نیا او دا مسئلہ دوئے ما مسئلہ قدی آیان کے دا ذکر کی گئی خودی کے دے حلالہ کے ہوں خبرہ پاتے شدہ تبنی کن حلالہ کے دا چھباز او ولني حاول دريم حاول تا او تاسره ولني کا هو ولکه طلاق ورکړه دا طلاق شرط لگول په دې باندې حديث لعنت راغل پیغمبر علیه السلام لیل لعنه الله المحلل والمحلل له لعنت په خاص باندې چې د بل بدیر نکاح کې نه بل پر صرف حلاله او لعنت په خاص باندې چې له چا د پر حلالي کې نو غواړی یاد زده دریم هاون چې نکاح کوي دریم هاون سره شرط نه لگول چې داخه ده ته پنځه کاغو خبردارته نو داسې حالت کې بیا موږ خپله مدرسې ته د خبرګازی محکم د سعوديانه ماته چټې له کوم برخه درځمایا د دې کې شوک تارم مانه سره او او دریتنګا له پرګړې ودا چې شانس سره ورکو چې خبر ختم سره کېدن جنا نه راتل دا و اوس اګاله دې جمله ماته یې جالي کو نه غل ورګنه دغه رقم نه دی چې په کوم نمبر ورکو نو به یې میسج کې لیکل په کوم باندې باندې ما درم تلکفون باندې ما کتاب باندې چې تاسو خپل باندې وایو دغه ځه او دغه شاکنه رسټر خپل نوټر شامل نو د دې کې هیڅ نه خبره مې دی په ورکو له چې دوین فاوان سره نیکا کې نوګه سربدا شاکنه لگے او نکاه صحیح وا او هغه باندې لازم نه دي چې او طلاق ورکیدا زه یو او اغه که خو هي زړه واری کی او که له زړه واری نه نه لوي نکاه او طلاق دا شرط پر لګول چې بي تو دې واه نکاه کوپره او جرست تیریږي چې ماځیګر دې طلاق ورکړي دا شرط لګول دا سره باتي البته که شرطوله کې نکاه صحیح شه تبیا او طلاق ورکړو نو چون کې شریعت اداره غلي چې نکاه او هغه سره تعلق کو ساتي اغه نکاح یو رس کو شتاله کو ساتو پدي نکاح کا نجی کا شرط د حلالي د قران شرط کړو و نه په لاندې شو غننګار شو د شو د غنا مطلب دانه د چې حلالونه شو ته د علاوه مننه غاون وسروس نکاح د بنا سره احکام ثابت دا مطلب نه تاج پره چاړه او حرام چاړه چرته په نه چرګ مردار شي نہ چاله پروتو ست ځل غوناه خبر انده اندره او که چې د بهلاله حلاله تا چا نه جنیمه را پروت نه جنیمه پروت ځل غوناه او که په جنیمه د نموزو نماز دې صحیح شه د جنیمه پروت ځل غوناه خبر انده اندره یو سړی مثلا د بطلیو او بطلیو پروت ځل غوناه او دیس ربکم ثابتې کی په دغه باندې جاری کی کورې بوله او بیا هرحال نکاح او طلاق یې مردو یوه مڼې لپاره حلال شو حدیث کی راغلی دي چې ګوره په دې دوه لاره یوه مڼې ځان لپاره کوم کار وکړ دا خزه بس د خپل کنټرول مخې ته کوږي دې طلاق د ورک واستانه او ته اوس بیا په پختہ سي ګرځي خپل ټول نکاح کې خپل توبه چې ته طلاق ورکه وله مقصد حاصل شو په لا نتیجې ګناګار دي او دا په دې ګناګار نه دا مطلب نه ده حدیث ام دک مطلب دې چې راځي لعن الله المحلل والمحلل له په محلل باندې جلبل پر حز حلالي او چې نه چانه پر حلالات ولې شدید واره باندې لمکتو الله په لعنت کړو دا آی حدیث مطلب دک دې چې دریم نکاح کې د ځان سره هغه سره شرط نه لګي نو دیکې کدا سکې سره شي مونته نومولیان بیا داسې کو چې درې تنه مثلا ور کړی دي نبی دا سره شرط نه پچانا سره ولې نکاوږي ور سره دیواله یا مثلا نزدې رشتدار تا هغه دغه بچو ته ګور نه خپل ده احساس نکاروالو دا کنه کارو واه نو هغه ول پخله باندې یو پدري مسله کوي نو, نو دیګي د اجنبی په زبان نه بیا هم یې انده مصلحت نکاروالو د عقل نکاروالو داسې کسروک چې هغه ته ګور کوي باندې رحم کوي او بیا دغه څه ورکټل اپ نو دلانته موږ به پچیو دمو او هغه مسکه هغه چیزه یې اغم دو زائقیلون بچ او دو شریف دو حکم را آیت و احترام و موساطلش نباغل حدیث کے چکم راجی نداغی مطلب دکتا او شریف طریقہ اغدال یو دے آیت یو آیت من بیانم زکت تفصیل کو که دیر دمار دی دی دموز مختصر مختصر آیت کی او بل اغسل بیانی آیت کے دوئی ممسلح لانا خواہ پاک دوئی چھدرین دلا کری وار خبر اور قران کې بیا د دې کمیست کدرې طلاق دې په یو لپس باندې ورته <coughs> مثلا په دې طلاق او طلاق جدي یو زهر ورته یو دي جدا ورته یو ورته بل ورته بل ورته اړېق ترې کې سره دې ورته د بیماره حالت کې دې ورته د پاکه په حالت کې دې مجالس کې ورته چې دې ورته په قران نه د علمي چې اوس پدې خل باندې درې تلل کې ست تلل کوو درې تلل او زیو الله دې مپی شو پر کېم ډېر شوی د مسلمان د رب الله پارک أنا دې ستې کې درې تلل یو تلل کوی یو مجلس کې درې تلل کوو لکه ځ باندې ورکړ په یوه ورځ کې درې تلل کوو لکه ځ باندې ورکړ موږ دا درې تلل کېو تر موږ دوی ابرهمن کرا او دې عبد الله بیا بس به وړاندې شې دا غره تم بيانونه دا غره جواب کوم نو زمونږه مسله به شريعت د درې طلاق کې ورک ک په یو مجلس کې ورک په مختلفو مجالسو کې ورک په کاکې کې ورک په بيمارۍ کې ورک په دې درې طلاق کې ورک نو طلاق درې درې طلاق پوری درې هغه میچ نو د یو مجلس درې طلاق راي او یو مجلس په متفرقه نه نو د ا درې نور د ایبله مسلې او تفصیل کې ځنه زمای ايته د معراج به ورته خزر د خزر چاینده فقیر شنه وټه انکه واکي شنه او بله مسلې خدای ده نو اګي د اګي مسله الټکه درې طلاق او څو طلاق وي یو نوکه د زکه مسله دری تلاکه ورکړل ناڅاپه موبایل ته حدیث راوځه ما دا په فیسبوک باندې فیسبوک او چار څخه بلوا د نیٹ باندې چې راوځه ما ته یو په وینا میسج ما دا وېره ده چې نه برداشت کوم دا خزر بل د ستاره کنټرول نه وځي ما خبر بیا پات چې ما چې دې نه برداشت کړم برداشت مستاخذ دننه نستا په دې باندې چلیږي دا بل ته درے قلعہ کا درید یو دا یو کی گنا نو اہل عدیس در کا مسئلہ سے کرکی خدا یہاں ساتھ ہے پدے باندے در احل السنت والجماعت اسلام د دور نراوالے پدے باندے بلاش دلائل دا قرآن خدا ایتنا پیشو دا قرآن احمد دا ایتنا ہوئی درے قلعہ کا در سوئی یو دا دلیل یا بل سی بخاری کے مسلم کے در ویمر عجلانی رضی اللہ تعالی ویو صحابی اگر خپل بي بي ته درته لاكړه په يم علي مسي پيامبر له سلام پينکارو شو یو د کرے بل دایشي نه هلوایې بخاری مسلم نسائی ټول راغسته پيامبر له سلام الله تعالی یو سالې راغ خپل خزیته درته لاكړه کړو پيامبر له سلام الله تعالی داغه درته یو دغه حدیث میرے دماغ کې وای د امرای لفعای ولا حدیث هغه کوم دغه خبر بل <سؤال> حدیث د فاطمه بنت قیس ولا حدیث ده بل <سؤال> ترتیب د نبی اسلام نو وسیع قلب د نبی اسلام نو وسیع سنتونه به حقیقت روایت شه د نبی اسلام او حسن رضی الله تعالی به دالی رضی الله تعالی عنه زید به امر اسلام د زید حسن صاحب هغه په لبیبل چکله هغه ته درته لا کې ورکړه عائشہ خضامية بن خسام والا وړیل خفو انتهی او ویلې درته لا کې وته ویلې الله تعالی مل شو. شو. او جنابني ویلو چکله د علی رضی الله تعالی عمر شه مزرته لا څنګه سم لا نو خاله به یو بارکشه اوس به لا پتا تم له شه نه کلار وو پاتہ دا خاطر هغه په بادا ولا کېږي یو طرفه ما بلار ملجو امیر المؤمنین ورشه ته که خلافت د امام مبارک محمد حسن سیبولګید خپل خځه ته تدری تلکمنه تلک ندی نه ده انتهایی خطا او بيبین خطا نه ده هغه ته خپل بيبيته کچره ما د خپل لیکنه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نه نه وی او ورغلی چې سړي خپل خځه تدری تلکمنه ورکی نه دا دغه لپاره حلال نده تر دې ورچ بر سر نکاح کی کدا ما به تاسو ما بجئے خبرینا رجوع کروا یعنی دری طلاق اب یو ایسا اپ کل اوتاک اب امی رجوع کروا پیغمبر بغا خبر راجی دری طلاق سوری دری د نبیل احرام دنو سینا تا حسن سبنام دک کروا آیت بلن نور پڑی بانی عمر سیب دا غثمان سیب دا عالی سیب اس کو اجماعت علماء نکل کرے اللہ مزدر دمو تطیشر حکیمانه کله ټول علما اجمادی توبلیک د ټول علما او کدی اتفاق دي دا څنګه کې د عالمني سر دغه په دې اختلاف دی یو عالم د فقسر او مسلو اختلاف دی د مختلف خلک چره د ماي بسر روان دي یو ابن تیمیه سده یو علامه ابن الکیس دغه عالمندو سر د جلل شان په دې مسله کې هغه اندري او ته یو وي ندیس رسر پیو روایت پیو حدیث تے دا عبداللہ ابن عباس سیب حدیث تے چی دا آگین ادا معلومی گی چی دا پیامبر لیسلام دور کی آو دا ابو بکر سیب دور کی آو بیا پا ابتدائی دور دور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سیدیک سیب دور کیا دا ابتدائی دور دا عمر سیب کی دری تلاک با دری دری تلاک با یو دا دا غیدہ دلیل بیا عمر سیب قولا گی دو دکیو حدیث تیدی سرک خدا یو حدیث داسی دی دا چھے کل عمر سی کوئی چی زریب دری نو پتاولگی چی دارو لگی چی دارو دا لگی خوابم دا. صحابه چکشو عمر سی بو دریو تا دریو وی نو پتاولگی حدیث منسوخ او چی بالکرکتا در طول صحابه ونا اجیلو صحابه ونا دکا حدیث منکول بل در عبدالله ابن عباس سی بز کل فرقه د نور و اکادر لوی لوی علمان منکول لوی سنجه نو دا عبد الله بن عباس روایت چې درې په یو غو نوور ولماود اغه نه بل روایت نه کلکړی کل د اغه وی چې یو خپله چادر ته لا کور کړل دا درې دا عبد الله بن عباس او دا خزاده نه جوړ دا دا عبد الله بن عباس نه دوه کیسه روایت نه چې کوم روایت کراځي درې درې دي نو دا د نورو صحابه او فشار و دا د پیغمبر دا د نورو صحابه او څومره روایت نه دي دا غیر ود عبد عباس دا یو په دې ستې د دیو دینه عليدي سړي نو هغه یزدان په حرامو کې مبتلا کړی دی چې عليدي سو دا ور له درې درو ورکو نو بس خل په اسانه مسئله مونږ درک راځي چې هغې دی نو چې زموږ عالم راشي او تدری درې درې لريل شي عليدي ستنه او تدری یو دی وي ود دې د یو نوستو یو وي چې ابي ویژه او جو په لشکر له خت درجو نو حالکه حال خبره کوي اغه خیال پکاره د قران نه د غو احادیث علما ته ور ورتیاولې د کتاب په څو لې سابې په دې باندې لیکلو شیدره طلاق نو ایا کې دویمه مسله اغه دا چې درې طلاق راغه وسوي سابې درې سابې او د دریو نارستو بیا به دویمه مسله دا چې دریو نارستو به الحلالي چې دې بل سره صحیح تریکې سرني کا او اغه ورته طلاق نیو مسلح اغا پدی که دار که او بلیان ساتا ہے چی پدی که او بلی مسلح تا اشارت آغادتا مواق دره ما مسلح اغدی لپس که او حتی تن که خدای پا پوچه دا خض نکاوکی خض نکاوکی نو دا خض پخپلو الپاسر نکا کی گئی او کنگی گی زمان که رحنا پا مسلح داره که خض اخپل نکاوکی ایجاب و قبولوکی مولا و ران که پوکیل بانده اوکی که بولیارا ولی که نکا باہرحال دوارد تری بوسرکی خودی نبازی جاک که خال کوئی غلط مطلب اغسطه پس جو زرانا عباسا و تختا و دخزیلت بخپل بانده اسی نکا کی گی نا دیتا سر نکا گی ده قرآن دا مطلب نه شرافت شرافتی ازت پلار ولی ده بہتره در ای کدار چی ولی ہوگی وکا چره خز خپل نکاو کی خپل بانده شریعت د دو دوالو برابر شرط کړي ته په کلیګی ځان ته تفصيلي ده که چې خزينہ داسې وربو او نکایو په منځګره لپاره بیا حل درې چې د خزينہ نکاح ومنوي کیږي په دلار لپاره حق حاصل کړي ک خزينہ داسې ده کړي چې دا خواوند لري برابر نه نو اسلامیک قاضی په زور سره د جې جناق لار د نکاح ماتول شي خو باندې قرآن ما معلومی کیدل تر ک چې حنا اشاره ک چې د دې نکاح محتبره خدایي دا, دا مطلب دا دی چې تخت پخ و و دا اخلي او پختل باندې سر نو کا کو چې بازي د دې زنه غلطه دې خپل اهلي او کجينات نه پټېل په معنی ته پوسوکی نو بازي مليان هغه دا کلو علم سره منه حق تل کار نه نو کا دې ته پوسوکی داري نه د بل او د تختی دو یو نمبر را پیدا کی غیر کجینه خپل و کې نو کی نو ته بن پونکی شریعت نه سره مونګه څه سکتے لبونو کومه ته دو که حالات معلومول په प्रकारे نو خپل او کیږي وداسه حالاتو کې عمومي خلق ته یې جوړ کړو لغني په کار دغه بیا به شرمويږي چې تیرې نو به حال کې الفاظ صرف خلا استعمال کی یا ولیناسته ولې استعمال کی نو اشاره دا د خبرې ته چې دواړو طریقو سره اغنیکا کړي شي خپلن کړي شي ولې او ولې ولې د جنې په لار راشي یا تر راشي یا مامار راشي او هغه د جنې نکاو کې چې نه ورو نشي مجلس نکاتا هغه طریقې سره اخری مسئلہ دی آیات دیو بل <سؤال> اخری مسئلہ چې خپل <سؤال> نه پتلل د تورات دیو دیو دیو نو دا طریقه راغله چې درې طلاق ورکه بیاوت رجوع کسرورم ورکه بیاوت رجوع پینځم ورکه بیاوت رجوع داږي پنځه باندي رجوع کولو شپزرګونو طلاق ورکه او د عیسایان پنځبان دی عجيبه مساله دی ورکو نه لشه دا په خیر شته دی رشته ماتول ګنا دي خبرم دي امراله یو طرف ته حجانی ورکاو ورکاوا ورکاو حجوکو ای سایه یو ورکو له نشیدارې رشته دي رشته بنماده دا ګنا دي د دوه ایبارتونو ضرورت دي چې تا توراث ایبارتو انجیل او چې کوم محراب توراث او انجیل نه دی په تبدیلی کړې ده په ګوډې لیکل کړې اغه دوهو کې دا مسئله شته چې کوم ترجمه شوی دا مسئله شته خو شریعت اسلامي بهتريین شریعت کوئی جکه می رشتہ پخیر رشتہ دیغه بالکل نماته پلاغ اثر تعلق نه کټکه کینی بس نا کرمانی کې اندالوی गुन्हा راځه عالم ته زی مور سروشتہ دا تعلقات دا رشتہ هله کټکولای شي او د خل سره رشتہ دا نو عقد سمقاصد د پرد او د سپېمو سمقاصد د پرد او د مخصوص شروطو د پرد کده رشتہ ته پیدا کین د اگید پرای ایجاب او قبول له حتا تنګه نکاح وکړي بنزه کی راضی ان تبته مال وګرکه بل دې کې راځي مقصد بداني جی خپل پایده حاصله حاصل رسخه دي کوم نه نه د دې لپاره چې د سره تعلق ساتی او ستانه اولاد پیدا شي زکه نکاح چدا دا د بقا د نسل انساني د لپاره نو شريعت کوي دال مقصد سم د لپاره دا مقصد دا چې نسل برکاره ست پاتږي نو د دې رشته د جوړاو د پرم شريعت کې وقدر رشتہ سمېو نو خو ربا کده نسل څه کې هغه څه دې دګری پور کې شو نو نسل څه کې ته په خپل پور نو شریعت دا رشتہ بیا د مور بلا رشتہ معاملات نه واری خود دا رشتہ شریعت تا کوي ته ماتولم شو هو ماتول کې مت تاویډه پد وړاندې آسي را کړی را د دې یو ورکا رجوع کوي کله شو شو کې کله ځای دې شي خزي کوي ځای دې دا ته بیا انتهايي کړو دا بالکل تزي او بیا مستقدر الله راضي نو شريعت کې يهوديانو دي دی عيسانو زمنا اغيب باندې مراد راغې نه اسلام بالکل يهوديانو په شانتي چورکوار وجود کا نه عيسانو په پس جده بهتري نه رښتنه دا کټ کیږي شريعت کوينه د دې رښتا کوم سم مقاصد دي بقای نسلي انساني د په شروع تو سره باقي هي چې ختمه نه د ختمولو د یادانش سره شروع دي د نپوه له دې چې ماته دې آیات کې راځي چې د دې تلګوري درې په يهوجان اسایانو باندې مرده چې درې او پیسې ګوري تنور نشي ورکولې چې رجو نشي کولې بل ترزي په يهوجان مرده په اسایانو مرده چې نه بالکل طلاق دادا سرهشتنه چې تلع اختر نه هغې تلع اختر سکی او ور سره شي اګامکريا ویچاوي پیسې اګام باندې مرده اندرو تلا کوته او تلا خبرم و سره سره په دې کې کوم اندازه هم بس دې غیاث کې تفصیل دې مختصر مختصر فاین ک انک ها ک چر تلاکه ورکه دی خدای تریان تلاق فلا تحلوا حلال نذ له دې خداون پر او خداون پر دا خزا مم بعد رخصته دې پرنت لاغنا حتا تر دې پره تم کې حاج کاو کې یعنی دا تعلق ساتي زوج نه خاون سره غیر ابو علاوت دې دې خاون نا دې خاون سره تعلق ساتي تر کې معنا پوه شي زوج نه مطلب داري چيني کاږي دې نه تعلق ساتي فام کچې تل لا پر دې دې خاون فلا جنا عليهما غنا نشته دې پر دوه اس د دې د ټلات تیر شو بیا هم بشرا خپل خوشريت داګه پره ویشارہ کوي یو خبر کوي چې ګوره ییکی ویل مې نه پوهه د یقینی څخه د دې په واره غالیب ګمان دی چې انده کې یا د ټانګې د وړ په منو بهترينی طریقه سره اوچلېږي او د کندو بیان ماتي خبرم ځان تر نوک غالیب ګمان نو بس دونی سره د او مس کې نو کوماله ګومانې دای نو د پکوې معنا بیا نشته حاجې دې بیا تلاقورګه فاینت لکه ها کچې کہ تلاقورګه دې بیا خاون خزیتا قلا جنا علیهما ګونا نشته دې دواله باندې دې اون ساون او دغه خزی باندې چې اوس تلاقا شو دواره اېدته دې ګرګ دی اېه دراجا دچدا دوه واپس نکاه ترکه اېه دراجا مطلب واپس یو څه پاته واپس یې نو دواره نکاو کی اېه تراجا ان جنہ کچره غالب بمان د دې توارو داویې یو کې ماخذو د الله د دې بقایم کې دواړه حدود الله یا احکام الله تلل کم چې الله د دې مفک مقرره کړې دي یره دوی خوندو د خپل خیال کې حقوق خیال به ساتي او د خپل ټکرور و نو دا به د اول خوندو خپل کوي کله غالب گماني نو بیا لريږي مانا نشته اوسه حل تراره الله فرمای تل کا حدود الله دکه احکامات الله دی په صحیح طریقے سره دنه لړل په خپل مننه بیان کړه الله تعالی تبل دکه چې کوم صحیح طریقے سره بیان شو دا, دا الله کلي دی احکاماتي تلک وجود الله او تلک حدود الله دکه چې بیان شو حدود الله احکامات الله دی ها بیان دی لاله قوم داس قوم تعالی نو الله وي چې پوئږي دچکم پوئږي او